Don't don't die bait, maar die honkie don't don't die brand, het likkie is om te non Van die moore ster op een onafher op boerbokke van vleer. Van die moore ster op een onafher op boerbokke van vleer. Dat honkie donk donkie, en hij zingt daar in jou op om te rij. In De mens het drom er om om, om dans donk, en is ang. Uri Hongdongdongki paddlig is versey nona kibro. kom naaste geris elke donderdag na gesondheidswenke tussen 11 en 1 Suid-Afrikaanse tyd.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 I'm feeling empty and it's understood I should be thankful, Lord, I know I should But Lord, I hope this day is good Lord, have you forgotten me? I've been praying to you faithfully not saying I'm a righteous man, but Lord, I hope you understand. I don't need fortune and I don't need faith. Send down the thunder, Lord, send down the rain. But when you're planning just how it works, To you faithfully I'm not saying I'm a righteous man, but Lord I hope you understand The Lord will send down the rain But when you're planning just how it will be When a good day for me Lord, I hope this day is good I'm feeling empty and it's understood I should be thankful, Lord, I know I should But Lord, I hope this day is good Lord, I hope this day is good Dit is Bobby Angel wat sê Lord, I hope this day is good Nou ja, ek hoop jou dag is ook fantastisch Welkom as jy ingeskakel is, vandag vir die eerste keer, ek hoop ons om vandag die eerste van baie inskakelings. Dis my so lekker om te kan sê dat ons al meer se miljoen luisteraars het, dis daarom baie lekker en natuurlijk is die, dis die ouwelike oproepers is wat al hierdie mense lop, nou ja, Ons het handiggevat saam met FM Stereo en Net Radio SA en FM Stereo is een wonderlijke synergie van mensen, muziek en al die wonderlijke programme wat aangebied word. Maar as jy vandag inskakel, hoop ek dat jy ietsie gaan leer uit dit wat ek vandag vir jou gaan bring naar die tafel toe. Het er is altyf my so lekker om oor verskillende kwesties te praat en ek probeer my altyd so'n weie spektrum as moontlik vir hulle te kan aanbied, soos wat, um, jy weet nie net in my eie lewe nie, ek kyk by tykies wat is um, niet op die navorsingsonderwerp, en wat um, mense oor praat, en ek hou my my oor so altyd so op die grond, en ek lees verskrikkelijk baie, en ek hoop dat elke keer, elke week is ek nou vir julle uh, ietsie bring, na die tafel toe, dat dit vir julle somme interessant is, en dat julle dit sal geniet. Nou, vandagse onderwerp is natuurlijk hohe bloeddruk. Nou, dit is wie jy, ek moet vir jou sê, as ek 10 mense mee gesels in een week, bijvoorbeeld, dan sal, is daar daarom 80% van hulle wat hohe bloeddruk probleme het. En dit laat my altyd dink en wonder, hoe kom? En die mens wonder altyd, as jy nou nie so baie, baie dokter uitkom, die partijmense het mos mp. koners, en anders sal die baie dokter vir elke bakketel, Maar nou wonder die mens altyd, wonder ek hoekom gebeur het en wat is die rechte lesings en die dokter vir jou sê, jy weet baie van hulle praat, my sê, raarig met jou nie, hy ja, sê net, mm, mm. of hulle draai om en hulle gaan sit achter een les na trekkie, die uh, uh, skryfpad bykie nader waar hulle die voorskryfte op moet skrywe en dan begin ek al worry. Nou ja, as een dokter die met my praat heen, wil ek jou hore skry. Nou, ek het nou vir daai dokter, wat nou nie eindelijk met jou praat heen, het ek, um, daar op my Facebookblad, het ek vir jou soms so uit een setting van, wat is normaal medical fitness? Gaan kyk een bykie daar, ek het er vir ochend weer, met jylle gedeel, so hy behoort redelijk boe aan my blad te wees. Dan gekyk jy dis van temperatuur tot suiker bloeddruk uh, bloedrukprobleme, wat is hoog, wat is laag, en selfs cholesterolprobleme, kolester en ook natuurlijk wat jou bloedplaatjes moet wees. So daar is wat het moet wees, so as die dokter nie met jou baie praat en sê, dokter asblief kan ek een afskrifie kry van my toets uitsla, jy het die alle reg om dit te kry. <coughs> hy vanmorgen sê weer een Para parraie my keel. So ek ga vir jylle liekie speel, terwyl ek hier die parraie gau uithaal. Sean Teitse, my lewe, my reels. Ek hou van hierdie jong man is prachtig. Ek is so blij die jyre, is besig om hom te genees, hy was met een motorongeluk gewees, um, so bykie meer sy week terug, en het um, gaat baie baie beter met hom, en um, ek is innig dankbaar daarvoor. Hierdie liekie van hom, my lewe, my reels, ek vol nees hy. was hy, hy sê, hy is in beheer van sy hart, nou ja, ek gesels verochend met jou oor bloeddruk en dit het alles te doen met jou hart, nou jou hart is een ingeneers wonder, God het ons so fantastisch gemaakt, ek het my man leeg gesels gestrand so in die bed, ek sê van, weet jy, dis daar my amazing, dat God die man uit stof het gemaakt het, en hy het elke bloedvaat, elke haarkie, elke alles so perfect gevorm met een doel en een kan jy nie dink as jy na die mense brein kyk, hoe amazing God moet wees, want, daar, dit is die komplexiteit, net soos die hart is die brein, die, die hele beheer lichaam van, van die mense lichaam, maar nou, jou hart is waar vir ons um, eindelijk so groot, en die Engelse sê you have to be in awe of the greatness of God, nou hierdie, jou hart is absolute oogeneerswonder, Nou wat is dit? Dit is die elegante pomp wat suurstofryke bloed van die longe ontvang en dit met net die rechte hoeveelheid kracht terug dier die slagare en uit na die lichaamsweefsels pers. As alles vlot, is daar net genoeg drukking binnen die slagare om een egalige bloed toevoer te handhaf. Hierdie drukking kan echter beïnvloed word dier oefening, stress, jylle sê nou nou sê, nou kom ek vir julle sê van die oefening, stress, die eet en natuurlijk hormone as ook bloedverlies, weens menstruatie of vererderstige besering. Desbuiten van constante wisselende toestanden maak die hart voortdurend aanpassings om die stelsel akkiraat en in werking te hou nou die tempo waarteen dit klop versnel of neem af en die sterkte van die samentrekkings verhoog of verlaag ek gaan nou nou 'n bietjie vir julle sê hoe jy met 'n agslaan op daardie bloeddruk syfers en dusmeers nou te selfde tyd ontspan slagare en verwyd of trek saam en vernou en dis die alie die niere behou of sout en water so die bloeddruk te verhoog, of stel soud en water vry, so die bloeddruk daal. Gedachtig aan ons verwikkelde bloedsomloopstelsel is dit die verstommend nie, dat kroniese verhoogde bloeddruk, bekend as hypertensie, een van die bekendste siektes is, wat miljoene mense in die westerse gemeenskap beantast. Uh, dit kom selfs nog meer onder mense van sekere etnise achtergronde voor, al is dit onduidelik, hoekom dit so is. Tok dit sê baie goeie idees, um, hoekom dit is, maar dit is nie altyd 100% duidelik nie, onderdaan die rechte kliniese toetsen op sekere etnise groepe gedoen kan word nie, as gevolg van sekere um, godsdiense gehoortuiging, sekere um, etnise uh, uh, achtergrond waar volgens hulle leef en groot geword het, en die sekere ding is net taboe, en ander goeders is een moed, wat hulle moet eten gebruik, en dit is een baie komplekse samenstelling, om nie westerse gemeenskappe natuurlijk ook te toets. Nou die moeilijkheid met hoog bloeddruk is, dat het geen symptome het nie, of te toon nie dit kan so 10 tot 20 jaar daar wees, en levensbelangrike organe, soos die brein nere en die oog beskadig, sonder om jou ooit enige leidrade te geer, dat jy wel hypertensie het neem. Omvangrijke openbare gezondheidsmaartreels, word van stapel gestuur, om diegene wat door uh, hoog bloedruk aangetaas word, te identificeer en te behandel. Maar, dis jy altyd makklik om uit te maak of jy dalk een van hylle is. Hy. Maar daar is een geweldige groot klomp goed wat in ageneem het word. By sommige mense kan hylle bloeddruk leesings in die loop van een enkele dag met 20 tot 60 punte wissel. Boonop kom baie mense achter dat hylle bloeddruk neig om op te skiet in dokter dokters spreekkamer Hier van hierdie is Kathy een groot voorbeeld. En weet jy, weet jy hoekom? Omdat hulle my so verdeksel seer knyp met die band wat hulle om jou arm sit. <laughs> ek haard dit. en is, uh, my bloedwerk sê ek al sommer, uh, ek die hoogte in, ek het die bloedwerk probleeme, uh, vir hoog bloedwerkie, maar as ek daar die dokterse spreekamers op die kliniek moet sit, en hulle knyp vir my met die frekselse band, dan wil ek hulle klap, dan skie dit sommer so paar grade op. Nou ja, en die dokterse spreekkamer en, en dit is die verskynsel wat hulle noem, wit jas hipertensie. Nou ja, ek kry wit jashypertensie. Yes, nou, voordat ek nou begin gesels met julle oor die gom, nees middels en diesmeers, wat ek net eers gauw vir jou sê, van, um, a, a sout debat, wat jy ook, as jy nou gediagnoseer is met hoë bloeddruk, hypotensie, dan het jy seker al hier die debat gevolg. Dit was altyd van selfsprekend, dat jy so moes afsien, van sout, as jy aan die bloeddruk lei. Nou, vooral ons ouwe dokters het, um, die eerste ding wat Lufjus sê is, nou moet jy um, soud verminder, en daar is as, uh, ander soud op die mark, wat nou nie raarig is, soud is jy, maar jy maak nie kos so soud wat goed is vir hartgezondheid, en bloeddruk, en so meer, maar, um, dit is verskrikkelijk dier, jy weet, dit is soos goed wat nie suiker in het, jy gooi nie syker in nie, maar dan is dit uh, baie dierder as een gewone ding wat suiker in is, dit maak jy van my lekker sê nie, nou hierdie is nou precies die selfde. baie dokters vir al die ouwe dokters, of jy sê, oh, nou moet jy stop met Allah is sou, nou meer onlangse navorsing, navorsing, to en echter dat om natrium te beperk, help om bloedik te verlaag, by slechts minder as die halfte van dit van die mense wat het wel beproef het. So daar is die rechtige, beduidende verskil, as jy jou sout beperkt neem. Um, en navorsing het voorsgewees, dat die ees die helfte het um, hypertensie onder beheer, as gevolg van die sout, wat hulle uitgelaat het uit hulle kost nie. Maar nou, aan die ander kant, hier die mense mense te veel sout, uitdagelikse gemiddeld van so 2 tot 3 telepulkes, en so baad daarby om dit miskien tot een telepukkie te beperk. Een eenvoudige weis om dit te doen is om geen ekstra soud by jou kost te voeg nie. Bijvoorbeeld jou slaaie en jou groentes. Niet een klein titselkie en eh, het is ook natuurlijk baie beter om die Himmelayan rak salt daar die pink en die grove wit soud te gebruik wanneer jy koek. Dit is baie gezonder vir een mensen neerde en natuurlijk ook vir, vir overal gezondheid, daar soveel minerale in daarie um, milaien rak salt, dat mens eindelijk nie die gewone ou klein fijn soud moet gebruik neem maar uh, as jy jou groente en jou slaai, ek eet natuurlijk my slaai sonder soud, maar dit is net vir my lekkerder, want die smaak van die, die slaai die verskillende komponente, um, waar uit die, die slaai bestaan soos die tomate en die komkommer in die blaaslaai en jou olaai wil goeders, dit is nie eindelijk saad nodig, want dan proe een mens die heerlijke vaarsheid van die um, verskillende slaaie. Nou ek denk, op hierdie punt moet ons eerst gaan gaan luister na se Hallala Afrika, en dan is ek nou nou terug om vir julle te met julle te gesels oor die bloedruk syfers en waarop een mens moet leek. To die wereld die nog jong was, en die oor die son, en op was het groen hier in die haal vrou syd van die evenaar en in die skilmer as die zon saag en die beeste huis toe lof klinkt hier op stem van die vrou hoor die vol van die land Halle Ha la la la la, é machos on África. Ha la la ha, la la, é machos on África. Julatula twana mi. Julatula Oe babo zo boe, ja, sy sal onkeer. is onkeer Toe kom die skeer by die weste Met seile oor die see Om te vraag vir kos en water Verblij vir so veel meer In die land wat die in die toek was Het ons verheil Vir die gettels van die zee Is ons koop een draad gegeen Ha la la, ha la la Afrika Ha la la, ha la la Ewig Afrika Baabuzubuya, was naye. Baabuzubuya, sifalene sokwe. Van ons moeder Afrika. Di en of Goud eerel met Hier, van die mense wordt betaald om te tonnel in die aarde elke groenkie uit te haal en die grote opgrasplatte span het toe met door een draad van die olifant tot die gemsbok al die dieren moest kom bij Hy groot gerig. Hoorad nee reis dolde oor afrika so afrika Hey, go lalala, lalala, yeah, go South Africa, lalala, Africa the son of africa halala halala he the son of africa halala halala he the son africa hierdie man, sing allemaal mooi jong, hierdie man hierdie jong man is vir my te prachtig, en hy het so so nederigheid in hom, wat hom natuurlijk eh, juist vir my baie baie aantrekkelijk en um, lekker maak om na te luister, Nou mense, ek het hier so vir julle opgesit, um, die bloeddruk en die verskillende, goed over die algemene gezondheid, hoe een mens um, moet kyk na die verskillende lesings en die smeers. Maar um, ek moet vir jou sê dat, um, dit is al, betekers is dit vir mense moeilik, vir al ons, ons mense wat geen kennis het van die medische achtergrond die weet en, en, en hoe dinge werk en so nie, so daarom wil ek sommer vir jou sê, jy moet achslaan op bloeddrukcyfers, nou as jy pen wil vat en het wil neerskif en het vir jouself achterna weer so bykie gaan um, uh, opslaan en gaan lees so bykie daar oor, gaan ek nou vir jou baie mooi verduidelik hoe werk dit, bloeddruk meet, hoeveel die hart saamtrek, nie, die bloeddruk meet Hoeveel die hart saamtrek? Al dit systoliese drukking. En hoeveel die slagare saamtrek? Dit is die diastoliese drukking. So die hartse saamtrek, saamtrekking, is die systoliese drukking en die slagarese samentrekking is diastoliese drukking nou hoewel een van 140 dis nou die systoliese getal, dit is nou die, die boonse getal, die hartssamtrekking op 90 140 die systoliese en op 90 die deastoliese getal bepaal is as die toppunt vir normale mense in naaiwerheidsgemeenskap en dit blyk uit die vergelykende studie van ander bevolkings dat hierdie cijfer talk te hoog is. Die Tarahumara in die hande van Mexico bijvoorbeeld, met hulle uiterst aktieve levensweise waarin die dikwels etelike kilometers dageliks die stijl rafijn wande op- en afstap en draf, soos jy ons hier op tafelberg hoog, het die gemiddelde bloeddruk van 90 op 60. en een veel laar vlak van hartanvalle en beroerd is as Europeers of selfs Amerikaners so, mens moet oplet hierna, so, dit, gewoonlik by ons is so 140 oor 90, is, jylau um, kuis eindlik al een bykie hoog, maar um, as jy byvoorbeeld in een ander deel van die wereld bly, en jy is uh, dake taromara in hand, dan um, kan jy bloeddruk uh, lees soos 90 oor 60. Moet liever jy wacht, totdat jou iemand anders sy arbitraire perk bereik en dit dan eers probeer verlaag nie. Dit is beter strategie om op een gereelde basis um, jou oog op hierdie gezondheidsbarometer te hou. Wanner leesings gereeld 120 oor 80 oor skry beveel kindig is aan dat jy optree op verskye fronte door jou die aan te pas, oefening te doen en natuurlijke middels. Bloedruk behoort 1 keer per jaar gemete word as dit normaal is, 4 keer per jaar as dit nooit enigszins, um, as dit ooit enigszins opskiet, jammer. So 140 oor 80 of oor 90 is hoog, maar baie keer word um, dit afhangende van jou ouderdomsly dokter. Vir jy sê dit is so hoog, maar dit is dit is nog heeltemal raait. Maar wanneer dit gereeld jou lesing 120 80 oor 80 oorskry, dan moet jy gereeld gaan vir, vir um, uh, behandeling of dit om dit op te Uh, uh, jy weet te check, jy weet, wat die Afrikaanse woorde al vervindig is, sê, om dit na te gaan, en dan natuurlijk, um, om dan jou aanpassings te maak in jou leven, soos bijvoorbeeld jou dieete, en dat jy bieke meer oefening sal kry, en dat jy miskien, jy weet, een uh, uh, meer natuurlijke middels sal gebruik, as net die gewone bloedrukpille, want daar is werkelijk waar baie middels op die mark, maar fysomai 1, patiënt of een persoon wat met die eerste behandeling wat een dokter voorgeskryf het, daar die farmaceutische middel dadelijk aangepas het en wat die verskil gevoel het en dat hulle nie miserable voel, hulle koppeseer en hulle voel sommer net under the weather, sê die Engelse mense um, hulle is maar net nie recht nie, hulle voelt akelig nou ek ken nie so iemand die amal moet dier trial en